Хресний. Бо зна коли і хто зна чому. Виник цей хутірець посеред Луганського степу. Принишклий, зіщулений на всіх вітрах суховіях, далеко від усіляких вітропорок і будь-яких лісосмуг. Здавався чи то маленьким затятим викликом усім негараздам, чи забутим наміром нового життя посеред голої рівнини. У біноклі було добре видно аби яку хату, аби який хлівець, такий сякий садок, такий сякий городець і декілька ходючих кіз. Та й неозброєним оком було видно, бо ж сказано «гола рівнина». Звісно, колись вилася до хутора яка не яка стежина, проте за воєнні місяці і сама заросла, і не кошені бур'яни приховали її. Тепер степ іще й нашпиговано мінами з усіх боків. Уже не хутірець, а острівець пристане ще якогось місцевого Робінзона. Хто ж там живе? І яким духом виживає?» Коли на вершку всохлої груші поруч із хатою з'явився прапор сепаратистів, ніхто по обидва боки затихлих бойових дій не мав сумніву. Хто там живе і яким духом дише? Боєць Лисиця і боєць Меткий одного разу влаштували туди самовільну вилазку. Із медкого був добрий сталкер, якимось особливим нюхом відчував небезпеку, де поповзом, де нагінці прокралися невідомим полем. І ще в медкого добре замикався язик за зубами, а в Лисиці мови не тримав. Тож Лисиця розтріскотів про ту вилоску. і що на порозі лежав наш прапор, об який ноги витирають. І що на хутірці була сама молодичка, тож він на ній злість зігнав. І що віджали в сепаратистки пару сот гривень і три пляшки-горілки. Другого дня посадили бійця Лисицю на гауптвахту. А потім і під суд пішов. А Миткий? Ні. Наче його там і не було. Минуло більш як півроку. Коли-николи позирали військовики на той хутір. З'явився за якийсь час чоловік-молодиці, порили городець, збирали садовину, доїли кіз. Потім випала пороша, розтала. Потім випав і сніг. Із комена Рубінзонової хати повився ріденький димок. На цій частині фронту не стріляли давно. Лиш ген-ген долинали постріли, і то при хорошій погоді, або коли вітер із бойових дій доносив далекий гуркіт. Плоский білий степ із хатиною та двоголовим прапором на всохлій груші. Та й більш нічого. Аж одного дня з з хутора із груші почулися крики. Боєць Миткий поглянув бінокль. Чоловік сидів на дереві, щоби якнайвище, і кричав у гучномовець, туди, до своїх. Що кричав, годі розібрати, але, видно, дуже схвильований. «Баба! Баба Радіт! Неожиданно! Помогите!» Почулося, врешті, за подовом вітру. Миткий дивився-дивився у бік сепаратистів, та щось ніхто не поспішав на поміч за розпачливим криком. «Жена родіт! Помогите!» Тоді Миткий вирішив піти в самоволку в друге. Бо якби попросив дозволу, не пустили б. Тут усе заміновано, сапера немає, а про його першу вилазку командири ж не знали. Навіть не піти, поїхати. Сісти в таблетку, поїхати, прийняти пологи, забрати породіллю з дитиною і передати в лікарню. А там будь-що будь. Автомобіль стояв. Без пригляду. З відчиненими дверцятами. Миткий стрибнув за кермо і повів білу машину білим степом. Їхав повільно-повільно, наче обмацував землю колесами. Раз-пораз спинявся, виглядав, обдивлявся, чуючи щось, чого неможливо почути, і бачачи те, чого не бачать очима. Степ мовчав. Сепаратист на груші, завидівши допомогу з ненадіяного боку, перестав лементувати. І ті, кого він благав, не стріляли у білу машину Укрів, що проникла у нейтральну зону. «Гарячої води! Багато!» – кинув Медкий, ледь зістрибнувши на землю. «Єсть!» – по-армійськи відповів Робінзон і побіг до хати. «І що, понімаєте, сліжком рано! сроки зовсім не ті!» Миткий вже колись приймав пологи. Траплялися випадки, що перша освіта виявлялась потрібніша. Цього разу народилась дівчинка. Маленька, проте голосиста. Обмив дівчинку. Привів у порядок роженицю. Вони втроє сіли в машину. «Я слідом прийду! Все, позакриваю на хуторі і мігам!» І так само тихенько поїхали по тій же колії. Жінка мовчала. І миткий мовчав. Урешті спромігся. «Винен я перед тобою, красуне. Сильно винен, мусив би стримати того навіженого лисицю. Чоловік зна, породілля бачив у дзеркало навпроти, заперечно хитнула головою, очі ж сумні-сумні. Так що бери за кума, тут у нас і походна церква є. Буду хорошим хресним, назвемо Надійкою, га? У дзеркало навпроти побачив, як усміхнулася породілля, а в дзеркалі заднього огляду затріпотів жовто-блакитний прапор на вершечку всохлої груші.